Yeah. <smart noise> dobro aj so Svetým Duchom, ktorého prosím a vzývam Duchu Boží. Ty vládni nad týmto časom vysielania slobodnom vysielači tejto relácii. Šesto, trojka, s názvom, na čo mu aj záleží. Niečo si povieme o narcizme a konzumizme ktoré patria tiež do výbavy. Nás ľudí, no ale ak chceme prísť niekde do neba, tak sa s tým budeme musieť skôr či neskôr rozľúčiť. Vytajte pri počúvaní, to je brat Pavel, spod štítov vysokých tatier. V relácii, ktorá mapuje spiritualitu, dúfam, že všetci, čo počúvate, ste si vedomí, že ste nie len tela, len to bio... Nie len vaša psychika, psyché a duše, a nie sú len to vzťahy naše, a to sociálna, bio, psycho, sociálno-spirituálna bytosť, každý človek, kompletné by to malo byť. To je definícia ZOŽ, veľmi trefná, ja ho tu nieraz spomínam že to patrí k našej výbave a tej poslednej oblasti spirituálnej som zasvetil život. A snáď vám po 40 rokoch nejakého toho skúmania, praktizovania, hľadania, nachádzania vám niečo poslúžim. Na telegrame mi kto si dal palec dole. Pravdepodobne asi za ten názov dnešné relácie, asi nie, ale za ten obrázok sa mu to asi nepáči. Tam ešte nestalo, tuším, že by sa niekomu nepáčilo. Niečo, tak, tak napíš, čo? nech ma poučíš. A ak sa tento obrázok troška infantilný, že právne už prichádza a peť pochabých slečien vôbec tomu nevenuje pozornosť, venujú sa len zázraku tohto sveta a tomuto pozemskému životu, a sú to panny pochabé, Na no na druhej strane sú panny inteligentné, ktoré sa už teraz tešia na jeho druhý príchod slávny a žijú zbožne. Tak to není vymyslel môj, to je ze vanília Ježušovou, jedno jeho z posledných podobenstiev, ktoré som tu už pred pár mi určite jeden, dvakrát do spomínal, ale je dobre si ho pripomenúť, pretože mám svoju veľkú závažnosť. Pre nás duchovný život, náš duchovný vývoj je dobré. Niektorí sú aj noví poslucháči a nepočuli to ešte. Vítam aj vás pri počúvaní. Prihovorám sa vám v priamom prenose. Niečo som si tu pre vás nachystal a môžeme začať variť týmto podobenstvom, ktoré je v Matúšovi 25. kapitole, je to asi tretie od konca, keď Pán Ježiš sa lúčil s týmto životom a po trojročnom vyučovaní nám tu zanechal poklady. Nepovedal nám všetko po lopate. Ježišová škola to nie je nejaká polopatistická škola, kde všetko sa presne otázka, odpoveď, ako nás to naučili v katechizme, možná niekde na teologickej fakulte. Ale my sme si to tak prispôsobili. Ježiš necháva priestor aj pre tajomstvo, pre neznámo, pre niečo, čo nemusíme hneď pochopiť na prvýkrát a docvakne nám to možno až po rokoch, keď sa nad jeho slovom do hĺbky zamýšľame, a nevieme to niekedy presne vysvetliť a priznávame sa k tomu, že nie sme bohovia, sme ľudia. Tieto podobenstvo a Ježiš dostal vtedy, keď sa hlboko modlil a modlil sa k Bohu Otcovi, Čo má ľuďom povedať? A z Ducha Svetého mu prišli nejaké obrazy. A jeden z tých obrazov je tento. Počúvajte. Tedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a na naproti ženichovi. 5 z, z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Desi sme mohli povedať, že pochabých, 5 pochabých a 5 inteligentných. 5 pozemských a 5 duchovne zmýšľajúcich, spirituálne sestry. A nemusí to byť iba na ženské pokolenie, na sestry. Pretože aj my muži máme svoju dušu, máme svoju ženskú časť, aj my máme nesmrtelné duše. Voláme to presnejšie duch nesmrtelný. Aj my sme v pozícii Boha, jeho detí, alebo, jeho, alebo v pozícii Ježiša, že sme všetci duše. Čiže nejedná sa len o peť žien a peť, inteligentných žien, ale päť bytostí, ktoré ho čakajú. Ktoré ich sa Sú to všetko kresťanky a kresťanskí muži. V tomto podobenstve delia sa na dve polovice. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď už neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik, že nich prichádza, vidíme mu v ústretí. Všetky panny si sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné povedali múdrým, dajte nám ze svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili, aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predávačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, ušli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné pany a vraveli, páne, páne, otvoraj nám. Ale on im povedal, veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme Božie slovo, Matúš 25. kapitola. Podobenstvo všetko ktoré nám môže poslúžiť pri duchovnom rozlišovaní, pri našom duchovnom vývoji, pri našom životnom zameraní sa na to alebo na ono. Môžeme si vybrať, či nemôžeme. Máme dar slobodnej vôle. Najväčší dar je asi náš život. To vám tu pripomínam, že my sme tu vôbec nemuseli byť. Ani ja ako osoba, ani ako ty, ani ako celé ľudstvo. Celú túto planétu mohli obývať dinosaury. alebo nejaká zoologická záhrada, kde by bola úplná harmónia, kde každý mravček na mravenisku vie, čo má robiť a nikdy by nešiel do pekla. Keby chcel, Boh aj takýto svet urobi. Možno, že aj istý čas bol tá zvieracia ríša, ale sme tu ako ľudia. sme najvyššie v tom rebríčku stvorení. A okrem toho živočíšneho tela, dostali sme aj nesmrtelného ducha. Dostali sme dar, že sme ľudia, že si uvedomujeme, kto sme. Dali. Dostali sme na druhom, na druhom mieste dar slobodnej vôle, čo zvieratá asi tiež sa rozhodujú, či do, idú doprava, či doľava, či niečo zožerú, alebo to nie, nie, sa im to nepáči, aj oni sa rozhodujú. A vraj koniovi, keď dáte nejakú zo špinavého čerpáka piden konie, vraj to nevypíjú a tiež sa rozhodnú, nebudú to piť. Tiež sa aj zvieratka rozhodujú, ale ich rozhodovanie nebude mať zodpovednosť. My ľudia sa rozhodujeme s tým, že budeme buď odmenení alebo potrestaní. A nie len do času, ale aj na väčnosť. A do tretice. Dar života je dar najväčší, dar slobodnej vôle je druhý, obrovský dar a tretí. Dostali sme dar kresťanskej víry. Iba jedna tretina na tejto planéte zo 8 miliard ľudí povie, že som kresťan. Som kresťanka, budem sa... K tomuto sa zaradím, k túto vieru si vyberiem, budem nasledovať Ilyša a jeho učenie. Ostatní si vyvolili slobodnou vôľou, že kresťania by nechcú a zvolili si jeden budhu, druhý, Mohameda, tretí ateizmus, štvrtý hinduizmus, piaty nejaký sikhizmus alebo koľko je akáizmus. Strašne veľa tých náboženstiev a ľudia si niečo bolia, pretože cítia, že sme spirituálne bytosti a ich voľba nie je správna toto by nás mal napomenúť pápež vo Vatikáne. So všetkými biskupmi aj kniazmi. Dajte pozor, ako sa rozhodujete, keď si vyberáte nejakého Boha, nejaké náboženstvo. Snažte sa zvoliť to najcennejšie, čo sme tu dostali ako dar od Boha, a to je Pán Ježíš, Boží syn, jeho sveté evanílium, jeho sveté slovo, jeho svetý duch a jeho spoločenstvo bratov a sestier kresťanov, ktorí sa pre rozhodli, to je totiž to najcennejšie. Vatikán to robil až do druhého vatikánskeho koncilu dosť prísne, dosť rezantne a naša chyba je podrom druhom Vatikáne, že už tak všetky tie náboženstva, ktoré sme odsudzovali, už ich len, že tolerujeme a vidíme v nich kopu dobrého, ale aj ich falošné božstvá, ktoré nazýva Biblia modly, tolerujeme. Nebojujeme proti nim. Sme sa s tým zmírili a dávame to do jedného nejakého spoločného vraj náboženstva, že sme všetci veriaci a to stačí. A stačí byť dobrý človek, ty nemusíš byť kresťan, aby si išiel do neba, však pán Boh to vidí, keď urobíš dobré skutky. A že sa ty klaniaš nejakým iným cudzím falošným prorokom alebo modlám, tak to vlastne ani nevadí. No tak toto je čo? Toto je čakanie Ježíša? Niekto to povie, že to je úplne v poriadku, to nie je ani hriech, tak ja vám musím povedať, keď vás tu vyučovať. A vy má ráčite počúvať a zamýšľať sa nad tým, čo vám hovorím, tak vás veľmi varovne upozorňujem, že toto je obrovská chyba. Keď si vy zvolíte nejakého iného proroka, nekresťanského, inú v cestu, máte na to síce slobodnú vôľu, ale... Ste podľahli našepkávaniom nečistých duchov, ktorí vám našepkali, a ty nemusíš byť kresťan, do, do neba, do myrvány sa dá dostať aj bez Ježiša, aj bez Biblie, aj bez tej škaredej církovi, čo napáchala v histórii všeličo zlé. Áno, napáchala, ale to nebola církev, vážený, to nebola určite sveta cirkev. To boli jednotlivci, to bolo pár pochabých hlupákov, ktorí sa svojim narcizmom, kde si predriblovali na nejaké vysoké miesta, možno aj pod plateným, sa tam dostali, kde nemali čo robiť a urobili obrovské nevhodné, zlé rozhodnutia ktoré zranili ostatných kresťanov a urazili Boha a vošli do dejín ako ťažko postihnutí trpáci, ktorí urobili v kresťanstve niečo nekresťanské. Keby to aj urobili, že robíme všetci nejaké väčšie, menšie chyby a no ale tak my povieme, prepáčte, prepáčte, ja som sa zmýlil, ja som vám oblížil, jo, tak ma to mrzí, jak to môžem napraviť. Toto robí tá múdra, inteligentná panna, ten verný Kristovec Kristýna. Má pokoru v srdci, má dobrotu, má súcit. A keď urobí chybu, sa ospravedlňujem. Už som vám prezradil to, čo robia pochaby kresťania, pochabe duše, pochabe panny. Oni neúctievajú Boha. Na prvom mieste, oni si nectia veľkou bázňov Ježíša Krista. Oni majú svoje ega a tie ega narcistické si neočistujú. Oni sa pozerajú do zrkadielok, aká som ja najkrajšia a najdôležitejší, aký som ja. Všetci sa pozrite, aký som ja úspešný, aká som ja bohatá aké ja mám šaty, kabelky, aké mám funkcie, To je strašne pre nich dôležité. No ale to, že je to narcistická porucha osobností, ktorú diagnostikujú, že moderná psychiatria, na to oni vôbec neprídu. A čo je na tom hrozné, že niekedy aj v kresťanskom spoločenstve nie sú na to upozorňovaní. Čím sú vyššie postavení, tak tí kresťankovia dole sa im kláňajú uctievajú ich nekriticky, zbožňujú ich ako nejaké celebrity. Toto so je pochábenie sa. Na moderný spôsob, ja vás nemôžem na to neupozorniť, nevarovať, nebuďte takíto hlupáci. Po svete sa to volá tý hlupák. A my to voláme v cerkovi pochábenie sa hriešnosť, kľaňanie sa modlám, aj naše ego, ktoré sme dostali. Každý jeden s tým telom, s tou dušou máme nejaké to ego, ale to ego máme nie na to, aby sme ho nafukovali však, aby sme sa cítili, že aký som ja najdôležitejší a všetci sa mi To je úplne pomílené život. Keď sa to vyskytne v kresťanstve, okamžite by mali kresťania a kresťanky zareagovať, čo si ty, aký, čo sa ty naparuješ, nie si ty namyslený, čo si to ty o sebe myslí, že ty máš nejaké väčší domy, alebo lepšie auto, že ty si niečo viac, alebo nejakú funkciu. Okamžite, to správe spoločenstvo, okamžite začne takto reagovať, keď je duchovne zdravé, a začne ho kritizovať toho druhého kresťana, kresťanku, pretože cíti, daj si pozor na to, nie že skončíš ako hlúpa panna, hlúpa duša kresťansk, pseudo kresťanská, pseudokresťanská, že dostala na vieru, má nejaké sviatosti a pritom má 1500-kilové ego. Ten ná život a na to mozaj najviac záleží, Pánas, viackrát vám to tu pripomína, máme svoje ego a ja ho mám aj vy. Keď mi to ego vyskočí, sa občas stane aj v relácii, prosím vás, nám ma, niekedy sa to stane. A keď sa mi to ego urazí, no tak mi povedzte, tak sa rád odraziť. Kresťanči, čo si to? Čo sa urážaš za pravdu? To je práve spoločenstvo. Také vyhľadávajme to, bodaj by to boli naši známi priatelia, kolegovia, rodiny, príslušníci, pretože na tej strane pochabej, tam je to jedno. Tam začínajú ako mimoňi, mimoňom sa človek stane tak, že prehlási o sebe, ja som už bohyňa, ja som už boh a ja nemusím na sebe nič meniť. No te, ty si úplný mimoň, si nezačal ešte s duchovným životom, ty žiješ klamstvo a klameš sa non ako v tých televíznych správach. Rob zo so sebou niečo, verujem ťa, prorocký. Lebo keď zostaneš mimoňom, ňom, tie otázka času, kedy sa premeníš na tupoňa, a budeš mať veľa úspechov, veľa zážitkov, veľa peňazí, veľa fotiek, veľa ciest, veľa kade čoho. No ale ak budeš zmimoňať tupoň, pooň, čiže tupý človek a vidíš trpiaceho človeka, a ty mu, e, ty si z neho urobíš srandu, výsmech, nepomôžeš mu, mohol by si, máš bytok na test si, si úplný. Tupa bytosť, tupa, pochabiaci sa človek. Ešte možno bude človek, ešte je mimo aj tupoňa, ale keď už sa stane z toho tupoň mimoňa hruboň, čiže tak hrubý človek, že on tam desí na nejakom vysokom poste, zarobí milióny z toho, že dodá zbranie do nejakého konfliktu, kde sa vyvražďujú Slovania na východnom fronte a on má z toho milióny získu a rehoce sa, že dobrý obchod a on nemá žiadne výčitky, žiaden súcit, je mu je to jedno, či tam zomre a vykrváca milión, či dva milióny, je je to jedno, zarobí. A to je to hlavné a všetci ho obdivujú a tlieskajú mu, ak je úspešný. ešte aj dane zaplatia štátnu, kľapka, po poplec, jak je to úspešný, podnikateľ, ale však ty si, ty si hruboň, tebe snáhne, nejaký pán a dôstojný pán hroboň ešte pomo poslúži, keď ťa bude pochovávať, aby sa modli za tvoju dušu na pohrebe, ale to není dobrý smysel života, byť hrubý, bezcitný, cynický, toto je už nelidskosť. Tak takéto postupy to má, no a keď sa niekto s tým nič nerobí dlhé roky ale len zháňa hrabe Teší sa a klame a vyhľadáva podobných klamárov, pochychtávačov. podobných úspešných nešťastníkov duchovných. No tak na konci sa z neho stane ogrgoň. To sme mali v starom Slovenčeň ako jedno z takých, či boštev, nadávok, ako je parom do paroma. Tak do ogrgoňa tvojho, keď niekto, ten, ten tomu je už úplne všetko jedno. Hlavná vec, aby mal plný bachor a mal na účte. To je najdôležitejšie. A to, že je vykradnutý jeho národ, že má rozvrátenú rodinu, že má poškodenú dušu, plnú hriechov a kašle na Boha, uraža Boha, on si to už ani neovedomuje. Ogrgornie no, to. No, cirke církev sveta je tu na to daná. A má tu božích služobníkov od pápeža až po posledného kaplána, aby teda prinášali také zrkadlenie týmto svedským a odpadnutým ľuďom, aby pozbudzovalo kresťanov a kresťanky v tom mravnom a veriacom spôsobe života, obhajujúce kresťanské hodnoty, aby napomenuli týchto, ktorí sa odkláňajú od správneho zmyslu života na tom, čo záleží, čiže starať sa o dušu, nerozdrapovací si ego, nejako láskavo pomáhať blížným nejakým spôsobom a takto tráviť roky svojho života, no ale aj do cirku svetej, aj tá nám napáchla never povrchnosťou a aj pochabosťou. Aj medzi božími služobníkmi by ste našli polovodičov a aj polokadičov. Im to je vlastne jedno. A to, že ich čaká tvorivý pobyt, v mučiarni, oni sa tvária, že nejaký očistec to nejaký bude a že to bude nejaká čistiareň a že to bude pochechtávačky, ale to, že v budú pekelné ohnie a plamene a dym z toho pekla a že to bude mučiareň, o tom vám nepovedia až dnes úplne nič. Títo šmejdi, ktorí sa starajú len vlastnú kariéru vlastnú sebaoslavu, vlastné úspechy. Toto to, to, to, to my zažívame. A keď to chce, keby ste takéto niečo chceli napomenúť, troška humorom, trocha aj vážne, v nejakom rádiu Lumen, kde oni vás vypnú a toto nechcú, aby ste ich znepokojovali, oni sa tam chcú pochechtávať, že všetko je v poriadku, no tak to je tá tragédia. To je to pochabenie, ktoré sa deje nielen vo svete. Títo narcistickí šašovia sú už aj v cirkvách. A toto sa volá v prerockých knihách apostáza hierarchie posledných čias. O tomto termíne nebudete počuť v oficiálnych katolických médiách od Vatikána až po Rádio Lumen úplne nič. A ja ich tu usvedčujem prorocky a Boh chce zo mňa, že toto je vaša pícha, toto je vaša poloslepota, toto je vaša bezbožnosť, toto je vaša pochabosť a vypatríte medzi tam tie, čo sa tam v jednote držia v nejakej falošnej, ktoré... Čakajú Ježiša, ono vyzerá, že sú po pravici toho Ježiša, ale Ježiš sa otočí a budú poľavici a zostanú tu. A popravici budú tie zbožnejšie dievčatá, tie duše, aj tí bratia, ktorí brali Božie slovo do hĺbky, brali ho vážnejšie, nepochabili sa s veľmi vážnymi vecami nášho. Bytien. Ja vám tu odporúčam okrem takýchto snáha, troška aj prorockých napomenutí spirituálny kapitál už 11. rok. Kto si sama opýtal, čo to je ten spirituálny kapitál? No tak to je to. Ktoré tieto pochabe panny mať nebudú a dvere sa pred nimi zabuchnú. Ak sa klamú, že pôjdu do neba, že budú vychvátení, že budú s Ježišom banket robiť v jeho paláci, oni klamú sa a klamú aj druhých. Nebudú tam. A takto by mali varovať aj božích služobníkov, aj celý boží ľud, že toto... Nepochápme sa, lebo Ježiš nám dvere zavrie. Nezoberie nás. Budeme tu tráviť život s Antikristom, pretože presne to si zaslúžime, ak my sa budeme chychotať. Ak my si budeme z veľmi vážnych vecí robiť srandu. Ak my budeme mať neočistené a, ro a o rozdrapené ega, ktoré majú účasť aj na kriminalite a nepovedia ani prepáč, ani odpust. To je vyp, vykradnutá duša. Spirituálny kapitál je byť v nadhľade. A isto istom aj odstúpe od svojho ega. mať nad ním troška je nadhľad. Však to moje ego, to nie som celý ja. To je taká menšia časť mňa, ktorá mi aj pomáha, v istom nezmysle je aj dobré to ego, ale to, to ego nesmie moc vyskakovať, nadrapovať sa a povyšovať sa nad iných, lebo to nie je správne, to je už choré. A k tomu, aby to naše ego bolo troška menšie, to je správny smysl života, to je to dôležité. A napomôžu vám v tom, keď si aj natrpíte niečo s Kristom, naslúžite nebu a ľuďom, Budete mať nejaké tie roky namodlené a nie k nejakým modlám a búhvikom, ale spoluprácu s Duchom Svetým. To je tá správna spiritualita. Duch Svetý, pretože kdo nemá s ním kontakt, automaticky, ak robí nejakú spiritualitu, sa bude venovať Duchu Nesvetému, Duchu pochabem, Duchu Bezbožnému. To je chyba v duchovnom živote. Spirituálny kapitál je mať niečo aj naštudované, precítené, pochopené, prehlbené. Správny duchovný život je stretnúť sa aj, konfrontovať sa aj s nečím zlým a byť aj poranený, byť aj prehratý. A toto, tie rany sú niekedy boľavé a duchovný život je aj o uzdravení cez Krista, pravého lekára, tie mnohé zranení. To je, to patrí k duchovnému bohatstvu. S Ježišom Kristom spolupracovať, s pánom jeho svetou Matkou, spolučenstve bratov a sestier všetkých svetých. To vám odporúčam, to sú tie veci veľmi dôležité. A prejím vám, aby ste nestretili pamäť, ktorú diabol chce napadnúť ako prvú. Pamäť, aby sme zabudli na Boha. Zabudli na a zlo, zabudli na duchovné veci. No a keď zabúdame a nepripomíme ani žiadne výčitky už nemáme, tak sa postupne zmeníme na psychopatov a budeme tak postihovať a poškodzovať aj druhých taká spirituálny kapitál a slobodnom vysielačie je na tom, aby snáď vám tie podstatné veci pripomenul. Dáme pauzu, dáme prvú pieseň. 10 ročia sme v cerkovi porobili taký zaujímavý experiment výnimku v dejinom vývoji, kedy dlho dlho bol vertikalizmus, zameranie kresťanov na nebo, hlavné to nebo, na život po smrti, na boží príchod. Toto bolo forsírované, zdôrazňované pápežmi, kniazmi, biskupmi. No a teraz po druhom vatikánskom koncile sme to zmenili, Spravili sme perestrojku, tak potichu, na takzvaný horizontalizmus. To vertikálne vzťah nebu. nie je už také prvoradé a najdôležitejšie, ale to horizontálne, zameranie na svet. Poďme do sveta, však pán Žiž nás pozval, choďte do sveta, venujte sa tomuto svetu. To je pravda. Choďte aj do sveta, nám povedal, ale... Nie, aby sme sa tam túlali po kadejakých jarmokoch, krčmách a zábavách a pochechtávali sa tam s pochechtávačmi a modlármi. Ale choďte do sveta, ohlasujte moje učenie a robte s ľudím učeníkov, nasledovníkov. Krstíte imeneho oca ducha svetého. Kto bude pokrstený, bude spasený. A kto pokrstený nebude, ten bude odsudený. To ešte tú prvú časť, že pokrstiť sa treba, to ešte vám povedia kresťanovia, ale to, že budete odsudení, toto oni už zabudli. Už ich diabolu pol. Už im zobral pamäť. Už im zobral odvahu a polovicu dôležitých vecí aj z Vatikánu, a Mne pripomínajú ani biskupy, ani kniazy. Karhám ich, viem o čom hovorím. Sledujem vás roky, bol som jeden z vás, a keď robíte nejakú chybu, ak si vymyslíte, že ja vás nenávidím, tak sa mýlite, ja vás milujem, ja chcem, aby ste boli spasení. Najprv vy, boží služobníci, pretože to podobenstvo v desiatich panách, to není o nejakých fešandách, to je o zasvetených ľuďoch. Tam patria kňazí, predovšetkým 400 tisíc katolických kňazov, 5500 biskupov katolických, aj pápež. Tam patrí milión reholníc a milión reholníkov, či viac ich to je mystické telo Kristovo, to sú zasvetení Boží sluchobníci, to sú tie panny, ktoré sa rozdelia na polovice, polovica z nich bude zachránených a vojde do neba, polovica z nich do neba nevojde. Alebo nebude vychvátených, sú na to rôzne výklady, ale zabuchnú im dvere, pretože nebrali vážne veci, vážne. A keď ja registrujem, že robíte nejaké chyby, Patrí medzi k tým možno výnimočným na tomto území, ktorí sa nebudú na to nemoť prizerať ako postihnutí nejaký hrobon, či tupon, či, či ogrgoň. Ja toto neuznávam. Prebo menej Ježúša Krista von tieto úchylky. A treba zostať normálnym človekom. Ak cítite, že mám nejaký prísný jazyk, ja v podstate nie som až taký prísný, ja som tiež tolerantný, nevystupujem ako prorok, kde chodím a takýto frajer. Ale keď tu mám nejaký priestor a počúvate ma a treba niečo, takéto mi tu chýba na tomto území Preto robím za vás pokánie, pretože v mnohých oblastiach pokánie nerobíte a robíte obrovské chyby a je postihnutá potom celá spoločnosť aj naše duše. Na čo si dajte pozor? Vlastne by som mal pochváliť v prvom rade k církev katolickou, ktorej patrím, ktorej slúžim, že upriamte na ňu pozornosť, tam je to najsvetejšie, najpovodnejšie, tam najlepšie preložené svete písmo, je tam najlepšie vybudovaný charitatívny pastoračný systém, je tam stáročná 2000 ročná hierarchia, sú tam právoplatné sviatosti. Bol som pred chvíľou v kostole, adorácia, Vyložená z zoltárna a ja sa tam modlím, verím, že pán Ježiš je prítomný v tej oblatke. Stíšim sa a prosím, ocko nebeský, čo je tvoja vôľa? A to sa pán Ježiš totiž modlil každý deň. Na tom najviac záležalo. Toto, o tom potom, toho je práve katolické médiá a je to tam skryté, je to veľmi cená. V tomto je a mnoho inom, čo nespomínam, veľmi cená a to sa Propaguje v tých rôznych formách misií, vanilizácií a katechez. Ale čo im chýba, že chýba im prorocký prvok seba reflexie a oni mnohé veci tutlu, mnohé veci zahmlievajú a na mnohých oblastiach sa tvária, že sú kingovia, že všetko je super, a to najstrašnejšie, čo sa u nich vyskytuje, na čo si dajte, obrovský pozor medzi kresťanmi. Ale obrovský pozor si na to dajte, pretože to je škandál najväčší v celých dejinách. Keby som mal hlas 3000 decibelový, tak by som to zareval na celú Európu. A potom aj na všetky kontinenty, nech to všetci kresťania počujú. Že robia najväčšiu chybu. Viete, čo ich najväčšia chyba? Majú kopu dobrého, ale ich najväčšia chyba je, že si klamú. Keď im niekto povie, že je to nejaká kniha pravdy a v tej sa píše, že Pán Ježiš nám odkazuje, že príde za nášho života. Že my sme posledná generácia. Oni to neveria. Oni to nechcú počuť. Oni sa tvária, že sú to bludy. A toto je to najstrašnejšie, s čím sa medzi kresťanmi stretnete. Nie je to, že niekto zneužil koho si, že farár sa oženil a tam niekto spreneveril nejaký ten milióna dalhoda a do nejakej investície, čo krachla. To sú škandáliky. Toto je najväčší škandál kresťanstva. Patikánu a všetkých božích slúžobníkov. Oni žijú v pretvárke. Oni klamu seba, klamu iní, klamu celý svet, chlacholia ho, že Kristov príchod, síce príde, áno, to vám všetci povedia všetci v každej cirkvi, ale určite nie za nášho života, určite nie, to nie, to nechceme. My chceme naše rodiny. Naše detičky, naše vnúčatka, my chceme naše faričky, my chceme projekty, a ešte tamto ideme a tamto a tamto kariérvučku, chcem tam, tam mitričku mi dajú, aj bakulku mi dajú, ja si tam chcem pošantiť. Toto oni chcú, ako malé rozmaznané deti, ale to, keď im poviete, že tento svet končí, oni tomu neveria. Viete, prečo to viem, pretože. Oni sami to dokazujú tým, že to neohlasujú vo svojej vanilizácii. V žiadnom advente vám to nepovedia. Výnimočne niekto sa nájde, nejaký pán farár, troška hodlivejší, ale to je za veľkého čudáka ho majú. Aj tí, čo boli neočkovaní, traja z 30 aj to boli veľkí čudáci. A toto je ešte väčší čudák. Jeden z tisíc sa nájde, čo to vážne berie a ohlasuje. No a keď to povie svojim veriacím, že príde nejaký diabolský režim, tak ich úplne tak traumatizuje, keď im to opakuje, že už ho príšli, príde nejaká zbožná duša pampfera, ale už nám toľko nekážte, už ste povedali, už, už nás troška aj pozbujte, potešte, no my sme to už počuli 10 krát, ale on to hovorí 30 krát preto, lebo tých 30 kolegov okolo neho o tom hovorí, nehovorí úplne nič. A to je život klamstva toto. A nerobia za tieto klamstva a pretvárky žiadne pokánie a nechcú na tom absolútne nič zmeniť a chcú takto skončiť ako ogrgoni. Hovorím vám to úplne na rovinu, viete prečo? Lebo vám to inde nepovie, o tom sa nepovie nič. Ani nehovoria nič o žiadnych božích trestoch ktoré sú pripravené na tento, po tomto, tento diabolský režim, ktorý tu za chvíľu príde z Antikristom na čele. Bude tu krátko, pravdepodobne len 3,5 roka, a ten skončí obrovským božím zásahom a trestom. O tomto nič. Sice niečo povedal, áno, ten kardinál Fernándezko, ktorý je na... A, uh, a my jste Ratzinger volna, no pre na oku viery, by mal byť najväčší odborník pre tieto otázky. No a viete, čo ten vyslovil? Akú, akú opovážlivosť. Vraj každé proroctvo, ktoré apokalypticky hrozí nejakým Božím trestom, to vraj nepochádza od Boha. Kardinál Fernández. Na čele Vatikánu, druhý, tretí muž Vatikánu A toto, takúto herezu maximum na celú planetu vysloví. A čo kresťankovia, čo jeho kolegovia, padne im sánka a čušia. No ale to je tragédia, čo vy predvádzate. To je tragédia. Pretože to je klamanie seba, klamanie iných. Božie tresty sú predpovedané aj Svetým písmom, aj Ježišom Kristom. Ja osobne priznám sa, nemám chuť o tom hovoriť, ako, ako budete strestaní za to, že budete potraty robiť a korupciu a bezbožný budete a pochechtávať, co budete budžet. Musím vám to občas pripomenúť, priznám sa, nebaví ma to, ale cítim nejakú svetú povinnosť že v to Patrí ku kresťanstvu. A kto o tom hovorí nič? A do takto klame druhých, že žiadne tresty nemôžu pochádzať od Boha žiadne pradstvo nemôže byť práve to vyslovený heretik, ktorý nemá na svojom mieste čo robiť. A pápež, ktorý ho pochpotl, potlapká po pleci, určite nebude svetým pápežom. A neberí kresťanstvo vážne. Alebo povedal pán kardinál, že požehnávať homopári, Požehnajte, požehnávať. No však ste to zakazovali, ešte v roku 2021, 2022 a 2000 rokov predtým a zrazu 2023 František si vypil nejakú zle vypálenú pálenku a dal príkaz, že treba homopári žehnať. A ešte pridali s Fernandezom, že a neskúmajte vy vôbec ani stávakom žijú, neskúmajte, nevyčítajte to. A však ale vy ste úplni mimoni, tuponi a hruboni. Vy týchto duši, tieto duše, ktoré sú príklad homosexových, nesprevádzate, vy chlacholíte, vy klamete, že neexistuje žiadna sodomia, žiaden ťažký hriech. Žiadne boží trest, žiadne peklo, ste úplne mimo. Ste úplne mimo, nie keď čušíte. Nevarovať církev a svet pred blízkym druhým príchodom pána Ježiša a tesne pred tým, pred diabolským režimom Antikrista, to je váš najväčší zločin, z ktorého vás vyzývam, aby ste robili pokánie. Pretože mlčaním a neohlasovaním týchto práv. Týchto kresťanských hodnôt veľmi vážne poškodzujete svoje duše, znesvecujete svoje vysoké církevné úrady, robíte obrovské škandály vo Svetej Matke církvi a nepomáhate tomuto svetu, pretože tento svet potrebuje počuť, že Ježiš sa vráti. Jeho druhý príchod slávny je blízko. Ešte bližšie je diabolský režim s Kristom v čele a falošným prorokom, ktorý sa zmocní po synodálnych pochechtávačkách, abyš to aj pápeža, pápežstvo sa zruší. Odkazuje vám pater Paul Kramer, vatikánsky špecialista na 3. Fatimské posolstvo. Vy vo Vatikáne aj vy ostatní musíte vedieť o svetom pátrovi Piovi, ktorý to otvorene hovoril už pred 60 rokmi v rozhovore napríklad s Gabrielom Amortom, exorcistom, hovoril veľmi jasne a veľmi presne, že príde falošná cirkev, ktorá falošná hierarchia, že príde antikrýz, že bude infiltrovaní agenti, budú aj v církvi, budú aj vo Vatikáne. Kardinál z Čikága Samuel Strech povedal asistentovi Haxovi, ktorý čítal obálku tretieho Fatimského tajemstva, ktorú ste zatajili. Bola to tá druhá obálka, jednu ste zverejnili a tú druhu ste, neviem prečo zatajili, či ste vy viacej ako sveta Pana Mária, ktorá tu varovala včas v svet a povedala, že treba zasvetiť svetú církav a celú planétu. Odjenie poškornené srdce a Rusko treba zasvietiť, pretože prídu Božie tresty pravdepodobne cez Ruskom, aby vytrieskali túto satanistickú civilizáciu. Už sme k tomu blízko. A hovoril v tej druhej oblávke sveta pána v III. Fatimskom posolstve hovorí kardinál Streč, že svetá omša bude zrušená, príde k hroznému prenasledovaniu cerkvy, prídu tresty veľké, podobné veľkej potope za mnoho čiás. Potrebnosti máte v knihe Pravdy, ktorú neviem, prečo úplne mimoňsky a hlúpo a pochábo ignorujete. Píše 20 veľmi vážnych bodov, Tejto knihy sa už naplnilo. A vy si myslíte, že ďalších 5, 10, 20 bodov sa nenaplní? Ja predpokladám, že s tým nebude problém, keď som vám pred týždňom prečítal nejakú, že Rusko napadne Európu. Tak mi tu pán poslucháč, pán strážca napísal neširte blúdy, to sa nestane a to sú totálne nepravdepodobné veci. Myslíte, že to je až tak nepravdepodobné? Oveľa nepravdepodobnejšie bolo, že príde celosvetová pandémia, alebo že povieš, Benedikt bude vyškvatý a príde po ňom nejaký falošne spievajúci, nejaký divný jezuita. Naplnilo sa jedno, druhé, naplnilo sa tretie, štvrté, naplnilo sa matka spásy, nám predpovedala, že po Vatikáne zrušia titul spoluvykupiteľka, prostrednica všetkých milostí. Či sa to nestalo, to je oveľa nepravdepodobnejšie. Kardinál Fernández, škášu jeden, narcistický, ktorý počúva oveľa viac fantomasa ako pána Ježiša, ten vyhlásil na celú planétu a celú církev. Viete, milí kresťankovia, panu máriu nie je vhodné volať spolu vykupiteľka. Ani prostredníca všetkých milostí, to nie je vhodné, sú týtuly pre Ježišovú matku. Však to je tak nehorázná protestantizácia Vatikánu, tohto fičúra, a vy všetci ho poslucháte a uctievate, vy sa nehambíte, vy kolego, vy biskupi, vy kardináli, vy sa nehambíte mlčeť a nenapomínate ho a nevarujete ho, že bude súčasťou výprasku za tieto nehoráznosti, bezbožnosti, pochábosti. Predpovedané knihou pravdy sú vážne veci. To, že sa pochabíte s pandémiou, vakcináciou, synodalitou, vysokou kariérou aj vo Vatikáne. Pochabíte sa s peklíčkom, homopúťami, s počúvaním inkluzivitou. Vy sa pochabíte už aj s prenasledovaním oponentov vo svojich vlastných radoch, ignorovaním spasiteľných napomenutí. Vy sa pochabíte s falošnou verziou milosrdenstva, čo hriešníkov vôbec nekarhá. Svet spasiteľne nevaruje. Hriešníkovi jasne neradí, ale zahmlieva nejakými nejednoznačnými formuláciami. Vy sa nehambíte zastávať vysoké úrady v cirkvi? Nie, oni sa nehambia. No a vy ostatní, vy máte ako čo, posluchať toto? Tak ja vám radím toto, Niečo si prečítame z biskupa Striklanda, ktorého San František nezniesol, ani si ho neráčil predvolať, ani ho medzi štyrmi očami asi nenapomenul, ale ho súrovo odvolal. To je jeden svetý môž, najvážnejší z biskupov, ktorý nemôže mlčať, ktorý sa uzýva. To dobrý pastírk, ako Rytier Ewenho, ktorému záleží na spáse duší, na ohlasovanie a vanília kompletne. Píše, v živote cerkvy sú chvíle, keď pastier cíti ťarchu, ktorú nemôžno ignorovať. Politický tlak, nie politický tlak, nie mediálnu búrku, ale tichý, naliehavý pocit zodpovednosti pred Bohom má núti prehovoriť. Pocit, že ticho, nech je sa zdá akékoľvek pohodlné, toto už nie je vernosť. V takejto dobe žijeme. Dnes veľa počúvame o milosrdenstve, oprávnenie, Bez milosrdenstva by nikto z nás neobstal. Ale milosrdenstvo bolo na nanovo predefinované. Príliš často sa prezentuje ako potvrdenie bez obrátenia. sprevádzanie duší bez vedenia. A súcit bez pravdy. Toto nie je Kristovo milosrdenstvo. Na to, čo sa ohlasuje, čo? No klamstvo. Palošné milosrdenstvo. Palošného pápeža. To nemôže Svetý Otec sa to povedať. Treba jasne povedať. A nebáť sa. Kristus odpúšťa hriechy, píše Otec biskup. Ale vždy volal duše k Uzdravoval ale aj varoval. Potešoval, ale otvorene hovorila ju hriechu o súde a väčšnom živote. Církev, ktorá odmieta varovať duše pred nebezpečenstvo, nie je milostredná, čiže je ukrutná. Opúšťa ich. To sú slova duchovného svet svetého muža. Je oveľa jednoduchšie hovoriť vo všeobecnosti, ako pomenovať príčiny. Je oveľa pohodlnejšie opakovať o spoločnej ceste, ako otvorenie povedať, že toto zlyhalo a duše za to budú platiť aj cenu. A že to nebude sranda dodávať. Pretože keď vedúci odmietajú konať, bremeno sa presúva smerom na do. My vidíme, že je zrada hore. Predpovedaná tajnou časťou tretieho fatimského posolstva. Kardinál Čiapi, potom, ktorý to čítal, to potvrdil. Aj kardinál Malachi Martin povedal niečo podobné. Aj kardinál Ody pripomenul, že príde veľké odpadlíctvo, kardinál Čiapi, že začne to zhora hora pápežského úradu. Už to začalo. A títo kardináli to odprisahali, oni to čítali, tú druhú časť Fatinského posolstva, so, možno aj ďalšie časti. Komu to vy prisaháte? Komu? Keď Pán Ježiš hovorí, neprisahajte. A vy neviete, že najväčší zákon zo všetkých cirkevných zákonov je ten posledný, že spásanie smrtelných duší je najväčším zákonom? A keď niečo hrozuje spásu nesmrtelných duší, tak všetko padá. Všetky zákony padajú a ideme zachráňovať tie duše a treba porušiť prísahu, ktorá bola falošne na týchto kardinálov vynotená. Kto to rozhoduje vo Vatikáne? Je tam i nejaká púť LBGT, ITS sa tam pochechtáva, za ruky drží a keď ani pápež Leo nemôže zasiahnuť. Kto to tam rozhoduje, sa pýtam? Aký fantomás? Komu ste to odovzdali poklad svetej viery a vedenie rýmokatolíckej cirkvite? O tom nerozhoduje už pápež. Za Františka bol tam nejaký besný Betlehem, ako kozmonauti vyzerali tie postavy. František povedal, no ja nemôžem, mne sa tým Betlehem nepáči, ale musí to tolerovať. Čiže Fantomas to rozhodol však. A my budeme počúvať nejakého Fantomasa zo svetovej vlády, ani nevieme koho. Vraj nejaký Pepe Orsíny rozhoduje o Vatikáne. Neviem, či to je pravda. Teraz som asi zakonšpiroval. To zhodíme na nejakého Pepe Horsiniho. My ani nevieme, katolíci, kto to je, kto to tam rozhoduje, kto to tam kardinálo dáva príkazy a pápeži nemôžu polovicu veci povedať. Ani robiť. Takto ste dopadli. Ste spútaní a spútavate aj se pod sebou ľudia. Nepomáhate svetu. A keď vám to pripomenú, biskup, striklen, tak toho odstavíte. A toho ignorujete. Čo je toto za banda? Čo je toto za viera? Však to je hamba. Preto vám o tom hovorím otvorene, oni ma počúvajú s otvorenými ústami, len sú ticho. Nikto z nich nemá odvahu zavolať do tejto relácie, hoci by mohol vytočiť číslo. A povedať teraz, Pavel, ticho. A teraz poviem niečo ja. No dobré vyskúšaj ma, či máme gov. Či dokážem počúvať. Pretože keď si my budeme nafúkovať svoje nesveté ega, budeme si klamať a budeme ohlasovať svetule nejaké také pokánička a nejaké pútičky a omšičky nejaké bez nejakého seriózneho opretia sa do, Bože, do Božieho slova a kompletnosti čo je naša povinnosť? No tak, na čo sme tu na svete? Aby sme zavádzali, aby sme si duše poškodzovali, znesvecovali, seba, znešvecovali okolie. Totálne pomílený život. pochabí život. Pochabých pani. Pochabých božích služovníkov. Dáme hudobnú pauzu. Žehnaj naše Slovensko Ochraňuj naše rodiny Naše mesta aj dediny Daj nám pokoj, jednotu a múdrosť Nech tvoja láska spočíva nad našou krajinou a nech je táto piesen pro modlitbou. Bože, ochraňuj naše Slovensko, krajinu hor, riek a polí, Nad našim ľudom rozprestri krídla. Nech tvoja milosť nás zahalí. V každom meste, v každej dedine V rotinách, čo ťa volajú Daj, nech sa srdcia k jebe navrátia Nech v pravde a láske zostávajú posilňuj Bože buď štítom nad našou zemou nad každým mestom nad každým domom nech Tvoja láska prúdi medzi nami Pane, zostaň s našim národom Keď prídu búrky nepokoje keď strach chce srdcia zviazať tmou Ty buď nádejou pre unavených Pevnou skalou istoto. Už kráčať cestou pravdy, odpúšťať, milovať znova. niech tvoje meno znie v tejto krajine vlastnejšie než každé iné slovo. Nech tvoje svetlo svieti tvári, nech Twój pokoj. Żehnaj naše Slovensko swoją rukou obranuj, daj nam jednotu vieru, nadziei w każdym czasie nas posilňuj Boże, buď citom nad naszą zemou, nad każdym mestom, nad każdym domą, niech Twoja láska prudzi medzi nami, Panie zostan z našim národom Zdrav túto zem, pane náš Dotkni sa srdc, čo blúdia Vylej svojho ducha na nás Nech sa tvoja vola deje tu Nech spravodlivosť vyrastie z pôdy Nech pravda má v srdci ak dom Bože ochraňuj naše Slovensko Zverujeme ti ho s pokorou Bože, žehnaj naše Slovensko, svojou rukou ho ochraňuj, nech sa Tvoja sláva zjaví medzi nami a Tvoj pokoj nás naplňuje. Bože, buď svetlom nad touto krajinou, teraz i na veky náš Pán. Taká zaujímavá pesnička pro Slovenska, ktorá sa moc nerýmuje. A prečo sa to dobre počúvam? Pekne ďakujem Doktorovi Petrovi, Jozefovi, Miroslavovi a pani Elene za podporu tejto misie na slobodnom vysielači, ktorú tu mám už 11 rokov. Viac info a číslo účtu je na umenie žiť.eu Mal som vám teraz také výdevky na aute, sa mi pokazila baterka, myslím som, že ju treba vymeniť a predstavte si, pán sused mi povedal, aj pán šofér v autobuse, keď som mu to spomínal, cestou, že to bude alternátor, a to je čo alternátor, som v živote nepočul. No to je, tam sa dobíja baterka cez motor, možno remeň, možno také nejaké uhlíky sú tam vypálené. Bude to pokazené a ozaj a včera to vymenil jeden tu, pán Viktor, milý chlapec, tak som tam nejaké tri stovky nehal. A ak mi niečo pošlete a máte nazviš, tak vám budem ďačný. Za podporu povieme si ešte o ten prejav od biskupa Striklenda, je toho viac. Vyberam nejaké vety, ktoré sa veľmi čudujem, že neodznievajú na nejakých duchovných obnovách alebo ako prorocká relácia a lumen. Pretože to i sú pravdy, ktoré prospívajú a na spásu našej duše. A to je vlastne to najpodstatnejšie. Všetko ostatné sú druhoradé veci. A to, čo nám prospíva ku úspáse, ku hlbšiemu pochopeniu pravdy Kristovej, dobrému životu, tak to treba tomu dať zolenom. A to, čo nám tie duše zahmlieva, poškodzuje, nejako uspáva, no tak to nepodporujte, potká. Keď vedúci odmietajú koná, to je myslené na biskupov asi a na Vatikán, bremeno sa presúva smerom nadola, o mnohí lajci cítia, že je zlé z čerko, a niečo pre to robia. A ďakujem pekne aj tým, ktorí Christianitas, Misia Fatima a glory, a na, na alternatívnych weboch v svojich stránkach šíria Kompletnejšie. Evangelia začne nejaké svoje vety a produkcie. Pretože mladí ľudia dochádzajú k záveru, že církev v skutočnosti neverí tomu, čo tvrdí, že učí. Prorocky diagnostikuje biedy v církvi biskup Striclán. Toto nie je jednota. To je pomalá erózia. Čiže had Napadol nielen Adama a Evu v reji. On našepkáva týmto pochabiacim sa ľuďom zabudni na Boha, nevenuj sa duchovnému životu, Zber to zo srandy, nič není vážne, nič není hriech, peklo nebude, Venuj sa niečomu pozitívnemu, či rozprávkam, rozprávkám. Však ale to sú aj vážne veci. Ktoré treba troška na ne zareagovať ako spravodlivý človek, troška aj zbožne aby sme patrili medzi tých 5 inteligentných bytostí, ktoré čakajú Kristov príchod. A pripravili sa na to erozia, to je vlastne to pochopenie sa. To je postupný rozklad duchovného života, ktorý vám ponúkajú tí, ktorí majú v cerkvi úplne všetko. Majú nadbytok. Nejaký kardinál tam má aj 12 izbovú vylo a 5000 na účte každý mesiac. A on není schopný povedať nejakú, nejakú zmužilú vetu. On sa tam dekuje, pretvaruje, hrá sa divadielka, je pokrnočky, poslušnočky a takto poškodzuje milión ľudí vo svojej krajine. A nemá hamby. Odina. Omšičky a dá si nejaký je a nejakú trižovú cestičku skrátenú. O čom je ten život? No to je pochobenie sa, to je tá erózia. Pomala erózia, ktorá uspáva duše, poškodzuje ich. Ničí ten nič, to sú ničitelia aj sveta. Oni tomu svetu, keď chcú riešiť chudobu a sociálne veci a nejakú inklúzia, všetky náboženstva, oni to nevyriešia. Oni, oni im poškodzujú ich duše. Oni ten svet v podstate nenávidia. Oni ho nevarujú. Biskup Strickland hovorí... Ďalej, poslušnosť neznamená predstierať, že rany nie sú ranami. To sú rany, čo spomína. Neznamená to chváliť zmetok. Neznamená to odovzdať cerkevné uctívanie a učenie duchu tejto doby. Práva poslušnosť je vernosť Kristovi, aj keď táto vernosť prináša utrpenie. Svety nemlčali, keď bola viera zatemňovaná, nečakali na povolenie bráni to, čo církev vždy učila. Hovorili s úctou? Áno, ale hovorili. A mnohí za to aj zaplatili. Ak sme úprimní, práve táto cena je to, čoho sa dnes mnohí boja. Nie prenasledovanie, ale strata postavenia. Nie mučenstvo, ale marginalizácia. na okraj takýchto odvážnejších. Nie je smrať, dnes už to nezabíjajú, ale tiché, tiché odsunutie bokom, nejakým dekretikom, aby nevyrušoval ten prebudený kresťan medzi nami. Toto sa deje. Ale církev nebola postavená na istote kariéry, bola postavená na obeti. Ak niekto si myslí, že... Môj pobyt v cerkvi je mať stále väčšiu kariéru, väčšiu istotu, lepší plát, viacej výhoda, viac môjho čúšania a falošného pretvarovania, úplne pomýlený spôsob života. Lepšie na tom budú poctiví neveriaci, ktorí povedia, ja neverím Boha. Ako títo, ktorí hovoria, že Boha veria, ale chovajú sa, ako keby Krista vôbec nečakali. Ako Krista, keby neverili. Tak sa správaj, pretože strážca nebude súdený podľa toho, či ľudia počúvajú. Bude súdený podľa toho, či varoval. A hodina varovania sa nielenže blíži, ona je už tu, napomína. svätý biskup Jozef z Texasu nemôže mlčať, nie pretože by som veril, že som múdrejší ako ostatný. Nie preto, že by som si myslel, že ja stojím na cirkvou ale preto, že som biskup. A biskup nepatrí sám sebe. To je krásna veda. My, čo sme sa zasvetili Bohu, tak nemôžeme povedať, páne, toto moje telo je moje, alebo iba moje. Ale to je tvoje telo. Aj svetí manželia sú medzi nami a ty nikdy nepovedia, to je moja rodina, moje deti, moja žena. Svetý muž, kresten, kristovec povie, pani, to je tvoja rodina. To Ty si mi dal deti, ty, ja som len správca, je to páni manželky dočasný. Mám tu rolu otca, ale ty si majiteľ. Ja som len muž služobník podobne, si to spomenie aj pán biskup. Priznávam sa vám z vlastného narcizmu, ktorý som mal ako kniaz. Nie všetci to počuli, tak vám to zopakujem. Ja som si myslel, že to ja som dobrý kazateľ. Ja teraz oslovujem. A ja som dobrú kázeň, povedala to ja, a vyslúhujem sviatosti, svete príjmanie. Náš mi bol jeden kolega odporný, ktorým som slúžil, ktorý, ktorý, ktorý tak... tak strašnú ješitnosť mal neočistené ego, to je, to je moja fara, Mo, moje, moje, a to je moje, moja fara a ty nebudeš slúžiť čo ale však som slúžil, nebudeš už slúžiť omšu, lebo to je moja mša. a moja, ja to tu rozhodujem. Odporné mi to bolo, také mal neočistené ego, ináš bol aj milý, bol aj pohostený, ale toto bolo trpné, ale potom som si aj na seba, som sa do zrkadla, nie len keď sa holím, ale aj do toho duchovného predpána, ja našak ja som podobný idiot ako on. A ja si myslím, že to ja vyslúhujem sviatosti. A totálne som zabudol, že to ty, pani Ježíšku vysluhuješ sviatosti. Ak, tá, ak, ak sú nejakí ľudia oslovení, to ty ich oslovuješ svojím duchom, ja som len tvoj nástroj. Ja nemám byť čo nejakým frajerom. Ty si ženík, ty si pán, ty si kráľ. Nič mi nepatrí, tu, to je tvoja círka. Tak som sa obrátil. Tento hriech si lituje. A na čo je dobrý hriech? To, keď ste v základnej škole, tak radšej zomrieť ako zhrešiť, hrešiť cvety. Dominik Sávy aj to má svoj význam na základnej škole. Keď si už na strednej pomaturite, zistíte, že aj ten hriech je na niečo veľmi dobrý, keď spáchame. A často, keď ho nevedome spáchame, a potom nám príde milosť božia, nejaký preplesk, nejaký trest, nejaké zrazení z toho konia, padneme desi, ako apoštol Pavol a tam pri os vlastnej slepote, vlastných úderoch spoznáme, že niekde sme urobili chybu, sa hlbšie nad sebou zamýšľame a zistíme, že ten hriech mi pomohol, aby som, aby som nebol taký hlupý hlupák. Ty mimoň, ty trpák. Ale aby som bol normálny človek, ktorý poznášak Jarovi maj chyby pre pána Jana, ja som to myslel dobre a som si absolútne mnohé veci dôležité. Neuvedomoval. A to hriechu človek zistí. Hriech je na niečo dobrý. Ale treba s ním pracovať. Nezostávame pri ňom, že keď zhreším a som v bahne, no tak som padol do bahna, tak sa musím teda umýť. No? A dá si pozor a ne, nehrať sa na veľkého frajera že ja som aký dokonal, ja som človek, krehký človek, ktorý môže veľmi ľahko niekde upadnúť a skončiť aj nejako nejakom zatratení, keď nedostane milosť Božiu a spoznanie, že robíme aj nejaké chyby. Pan biskup Strickland hovorí, takže pokiaľ mi dá Boh dýchať a dávať priestor, budem varovať, to je povinnosť všetkých biskupov, všimnete si, koľky si to plne. A koľky na to tá väčšina glabe. Budem hovoriť, keď bude ticho jednoduchšie, budem pomenovávať zmetok, aj keď budem maskovaný ako zložitosť. Budem brániť to posvetné, keď sa s ním bude zaobchádzať ako s dobrovoľnou a vraj možnosťou to je taký výmysel Francisa Fernandeza, že žiť čisto, keď sa je rozvedený muž so ženou a žijú v druhom vzťahu, tak majú možnosť byť aj taká akože čistý a, a nesexuálny. Ale to je len jedna z možností. O hrychu nepovedali nič. Predtým pápeži povedali, že majú povinnosť, keď je rozvedený. Prvý vzťah vám nevyšiel a žijete v druhom vzťahu, tak vy ste povinný žiť čisto, ako brat zo sestrou. A keď hrešíte, tak robte pokánie, ale k tomu ideálu smerujte. Teraz to už len dobrovoľná môže nás. Aká perestrojka prišla? O hriechu ani slav. Budem trvať na tom, že uctívanie musí klásť do centra Boha a nie nás sami. Na to si musíme dať všetci pozor, lebo máme to ego, boli sme aj deti, a to dieťa, pozrite sa, na mňa vyrušuje a aby sa mu rodiča venovali, tak vyvádza niekedy a otravuje, to sú deti. V každom dieťa tie je niečo narcistické, možno je to svätý narcizmus, ako mi to povedal Marek, ktorý ušiel, bol tu prenasledovaný, lebo nejaký zločincov odhalil, tak mi povedal, vieš čo, tí kniazy tých kňazov, že sú ješetenej, možno, že to je sveta ješetná aj to ma to má nikde napal sveta. Je šitenosť? Možno, že no, možno, že majú byť troška aj zdravopišný na to kňažské, na to církevné, na to božia, že majú právo aj vyzváňať na omšu, keď to mnohých ruší, ak som o tom rozmýšľa. Pán biskup zakončuje strážce, nie zodpovedný zodpovědný za to, jako ľudia reagují, je zodpovědný za to, ako varoval. Děkujeme ti, otec biskup, Josef Strikland, emeritný biskup. A dáme si této části nějakou ukážku trocha zo sveta, čo se tam děje. Když se podíval na ty první čtyři, tak zjistíme, že vlastně ty rodiny, které zatím stojí, ty klany uh, Thompsonů, Blombergů, Morduchů, které jsme zmínili, se velmi dobře organizují v rámci takových těch struktur, jako je Bilderberg, jako je nechválně známé Světové ekonomické forum v Davosu, nebo, nebo další jako organizace. A vlastně se, se, se koordinují Rada pro mezinárodní vztahy, my jsme taky zmiňovali, že jsme si povídali, po, podívali předtím, a vlastně oni vytváří naprosto umělou realitu, které řadě lidí, řada lidí propadne. Takže vlastně rezignuje na ten holistický pohled, na ten syntetický pohled, aby si ty věci skládaly a přijímají tuhletu realitu. A poslední věc, abych nebyl dlouhý, takový hezký citát, já jsem na, na ně narazil, já ho dlouho teda, delší dobu už znám, teď nám někde vyskočil, od Jona Swintna, což byl vydavatel New York Times. A on, když odcházel do Penze v roce 53, v roce 53 už takhle dávno, měl takovej projev uh, tehdy na těm ostatním tam jeho gratulantům, kteří přišli z toho tisku a on jim říká, Nic takového jako svobodný tisk neexistuje. Vy to víte, já to vím. Nikdo z vás by se neodvážil napsat upřímně svůj názor. A i když by to třeba udělal, stejně by ho nikdo neotiskl. Každý týden jsme, jsem dostával výplatu za to, že jsem se do novin nevněšoval se svým vlastním názorem. To též platí i pro vás, pro všechny, kdo vybočí z řady, ocitne se na ulici a může si hledat novou práci. Vlastní úkol novinářů spočívá v podrývání pravdy. Podrívání pravdy. Vyprávění lží, překrucování faktů a prodávání sama sebe, své země, své rasy za chléb každodenní. Vy to víte, já to vím. Co je to tedy za hloupost? Připíjet si na svobodný tisk, když jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí tahají zanětky, tancujeme podle toho, jak oni pískají. Naše talenty, možnosti život jsou vlastnicím cizích lidí, Nejsme nic víc než intelektuální prostitutky, říká v roce 53. Já k tomu dodávám poslední svůj poznám. Velmi dojemné. Velmi dojemné a velmi, velmi jako vypovídající. A oni tehdy aspoň mohli říci, že byly intelektuální prostitutky dnešní novináři do intelektuální. By nasah, to je velmi oblíbené téma. Ne, opatrně. Ne? Dnešní, dnešní novináři s tou intelektuálností by bylo velmi opatrné. Jo. Ale on vlastně řekl to, co říká jeden můj dobrý přítel, který má tu definici, že. Demokracie, vláda, mediokrace, vlastně na oligarchii ovládanou jo, Takže jenom tak nelze, jsem chtěl takovou souvku udělat. Nelze, nelze než nesouhlasit. No? Ne, a v tomto duchu bychom na to možná mohli navazat. Já jsem teda se tady rozhořčil nad těmi takzvanými alternativci, jak já je mám tak rád. Já bych byl tam smířivý. Já už jsem vám to říkal několikrát. Já bych otravujete a otravujete, co s tím? A... Protože dobří lidé dělají špatné věci na základě špatných informací. A ne upravdu, vždy, nevždy, jo? Ne vždy, Tak tak stop. Ano. Je potřeba si něco ujasnit. Vy, každý máme nějaký naturel. Je to tak. Ale vy jste prostě chorobný diplomat, vnitřní buddhista a prostě furt jste se, se vším jako dobře a všichni to nemyslí, špatně myslí. Tak to byl rozhovor Pavla Kamosa s Robertem Hlašekom, KVTV. Zaujímavé podněty tam mají, rozhoberají, čo se v světě. děje. Jaký chaos nám hrozí? Ipadmeny? ale nejaký k digitálnou menou, je to nachystané, a treba o tom rozprávať, o tvorene. A hovorí aj o tom, že sú prostitútky medzi novinármi, ktorí krutia no, tie správy, tie skutú svoju prácu, aby slúžili nejakej propagande. Je to intelektuálna prostitúcia a malo by to byť zaradené medzi sociálne hriechy. Veľmi vážne. Treba sa z toho spovedať, robiť pokáni. Ak niekto toto musí robiť, tak minimalizovať všetky tie negácie a urobiť, čo sa dá, aby ťa nevyhodili a aby si o prácu. Alebo to je surová. Žurnalizme, my tu máme dosť veľký luxus, že hovoríme o tvorenie a vy si to oceňujete, nepočúvate, dve hodiny tu vysielam žiadnu reklamu. To je obrovský luxus. Som si toho vedomý, ďakujem za to Bohu. Mal by som zjapať na svojich kolegov v tých nových polokatolických médiách, troška aj zjapen, prepačte, ak to preháňam. Musím to pripomínať, varovať ich, že to sú aj vážne veci. Oni polovicu veľmi dôležitých vecí svojim veriacim nehovoria. Zatajujú ich. Ako je príchod Kristov, diabolský režim Antikrista, pádmeny, satanisti v pozadí veľkých korpor korporácií aj za pandémiu, negatívne účinky vakcín. Sú stovky týchto tém. Kniha Pravdy to nazýva, že to je hladomor, informačný hladomor, cenzúra, ktorá je v ústave zakázaná. Je to niečo strašne nedôstojné, keď niekto pracujúci v mediách je dostrašený a nemôže povedať niečo, čo si myslí, že je pravda, lebo by ho z roboty vyhodili, on má hypotéku. Je to peklo. No, pre peklo je, no. Je to strašné dôstojné. Takto mnohí žijú. A niektorým to poškodí duša, sú agresívne a závidia nám. A osočia nám, že sme konšpirátori, pretože nevedia nám poďakovať a nevedia spolupracovať, lebo by prišli o svoju kariéru, čiže o svoje ega o svoje výplaty, o svoje výhody. To je nie moc dostovný život a nie, nie je im čo zavidieť. Napríklad aj v cirkvi som zbadal, že pani Farári majú tzv. internos sacerdos. To sú také tajné veci, ktoré nie sú ani v katechizme, ani v cerkevnom práve ale ktoré si oni pošepkajú medzi sebou a vybadali to, že aj biskupy to tak. Navonok sa tvária, vydajú nejaké vyhlásenie, ako že áno, budeme žehnať tých homopári, ako ste povedali, svätý otec František, takú deklaráciu majú, ale medzi sebou si pošepkajú, aj nejakej pani to pošepkala, arcibiskupan, nebojte sa, na tomto území nebude nikto z nás biskupov žehnať homopári. No to tatož... je to je to tajomstvo, troška špinavé, vlastne čisté, ale to, čo predviedli na vonok, do médií a do Vatikánu, aby boli spokojní, tak to bolo špinavé tajomstvo. Špinavé tajomstvo má ezoterika a tá nekresťanská spiritualita, ale má to aj kresťanstvo, majú to aj títo boží služobníci. A keď vám takýto Robert Vlášek, ktorý podniká so zlatom striebrom pár rokov, prezradí tajomstvo špinavé, ktoré vám katolické noviny neprezradia, že zlato za posledné dva roky išlo 100% hore a striebro išlo za posledný rok 170%. Na inom mieste som sa dozvedel, že keď Trump prepadol v Venezuelu a uniesli tam prezidenta, za v tom mesiaci striebro išlo 58%. Niečo nehorázne. Teraz to dali umelo zase dolu, nejakých 30%. To sú trhy, destabilita, ľudia cítia, že niečo hrozné, investujú do striebra, tak keď sa nás pýtate, prosím vás, ale však to je, keď si nakúpi niekto tehlu striebra a za rok bude mať jednej tehly striebra, štyri tehly striebra, to je normálne? Však to je lichva, to je hriech. Toto pápežia a koncili zakazovali ale páni farári ma prezrieť to tajemstvo, áno, je to hriech, to je ale je krízová situácia. A viete, za chvíľu asi padne mena a teraz ľudia cítia to nestabilitu, keď si investujú, aby neprišli o svoje úspory, to je vlastne mravne povolené. Aha? Aha, takto to tak poviete medzi sebou, prečo to nepoviete? že existujú v tých zásadách aj nejaké výnimky. Ja som tu viackrát spomínal aj, že zásady sú zásady, sú aj výnimky. Tak keď je výnimočná situácia a toto je výnimočne dovolené, tak to môžete urobiť a keď náhodou z jednej tehličky striebra máte štyri tehly striebra, no tak jednou investujte na niečo, nejaký charitatívny alebo dobročinný projekt alebo nejaké misián, ktoré nikto nesponzoruje. A takto využitia, keď to není hriech, no tak pozme Bohu, kde je to hriešný systém, ten končí. Tak si nejako pomôžme a teda neodsudzujme sa. Toto robili najväčší špekulanti v celých dejinách a takto bohatlí, No a teraz to môže urobiť, to vám tu prezradzam, každý človek, pretože tento systém je zvahý Umelo zadlžovaný, 350 Biliónov. zadlžený, oni to zadlžujú umelo, potom to resetujú a potom to zotročia a potom toto to, to, to je čo? No satanský režim chystajú, vy debkovia. Si doštudujte knihe pravdy o tom dosť, možno si niečo prečítame, ak niekto nezavolal po pesničke poslednej časti. Dámy písem. tie pusovstvá a ak vydržíte počúvať, počúvajte, čo nám odkazuje naša nebeská maminka božia. Moje dieťe, ako rýchlo ľudstvo dokáže zbožňovať falošných kráľov, falošných bohov. To je veľmi ľahké. Toto ho vklosne hocikto. Tohle si pravého pravého boha. Tak to chce troška aj námahov intelektuálnu, napríklad. Mnoho ľudí v dnešnom svete neprikladá váhu prijať falošných bohov a potom nemajú vinu vo svojich srdciach, keď odmietnú jediného, pravého boha. Bolo predpovedané, že v týchto časoch, ktorých dnes žijete, sa srdcia ľudí zatvrdia. Oni odmietnú aj vlastnú rodinu v honbe za rozkošami, oni je tých v chudobe a tých, ktorí hľadujú. A ako sa cvičia v každom druhu sebeckosti a páchajú mnohé hriechy obžerstova, nemiernosti. Keď má niekto poškodenú dušu, potrebuje strašne kvanta dávok. A my nevieme prečo. Ani on to nevie. No už tak otvoril si srdce Jablovi a ten... Môžte spraviť diery do súda a do toho súda môžete nalievať aj miliardy, aj bilióny, z toho. Vytečie, aj stále prázdny. A diery, duši. Nezahojené rany a ráňa druhých potom. V týchto dňoch už viete, deti, ako ľudská rasa putuje bezmocne v zmetku, kde nič ich neuspokojuje. Oni sa chopia čohokoľvek, čomu oni uveria, aby vyplnili svoju prázdnotu. Táto prázdnota existuje, lebo oni nenasledujú pravdu, alebo už nie sú verní môjmu milovanému synovi. Nie len, že zbožňujú falošných bohov. Oni sú verní tým úbohým dušiam, ktoré propagujú hriech, ako by to nebolo bez následkov. Dobrá mama s láskou nám, nám hovorí a dobré tí, čo ho počúvajú. Potom, keď sú im predstavené klamstvá o mojom synovi v dnešnom svete, sú rýchli prijať takéto nepravdy. Už je priateľné, aby sa zosmiešňoval aj môj syn a priek tomu, keď iné doktríny, ktoré neobsahujú pravdy, sú kritizované a ľudia kričia zo strachu. Oni nemajú strach z môjho syna. Neboja sa ani pravého Boha, pretože ho nemilujú. Ich srdcia sú zatvorené. Pred strachom treba varovať. Ale jeden z tých strachov je správny. Svetý strach, to je bázeň Božia, neuraziť Boha. Toto vám ja tu odporúčam. To je jediný strach, svetý strach, sveta bázeň Božia, aby som Boha neurazil. Kto ho má, ide, patrí medzi tých päť inteligentných bytostí. Má veľké šťastie, pretože tie druhá časť ľudstva, to nemá pokračujú v nasledovaní cesty, ktorá mne prináša útechu, ale namiesto toho táto cesta ich zanecháva nespokojných a stále prázdnejších. Ako plačem, keď vidím ich zmetenosť. Ako plačem kvôli môjmu synovi, ktorého stále takto zraňujú aj toľko svojim pohrdaním? On, ktorý pre nich toľko vytrpel a zomrel tým najmučivejším spôsobom, aj napriek tomu ešte stále nerozumejú významu jeho smrti na kríži. Až vtedy, keď človek príjme Ježiša, Krista, pravého Mesiáša, až potom nájde pokoji. Čo skoro im môj syn predloží dôkaz, ktorý požadujú, až im bude ukázaný dôkaz, budú musieť urobiť konečné rozhodnutie. Bud si zvolia môjho syna pravdu alebo príjmu leží, ktorými ich krmí podvodník. Modlite sa, deti. Aby sa otvorili srdcia a láska môjho syna sa zmocnila všetkých božích detí, aby prijali ruku jeho milosrdenstva. Vaša milovaná matka, matka, spal si. Viackrát sa tu zdôrazňuje to, že niektorí okolo nás nevládzu k lekárovi. Sú chorí, kašľú, utekajú pred lekárňou, nadávajú na lekár lekárnikov kašľú, krývajú, mokvá im rena, bolí ich niečo, tak vy im doneste lieky, vy sa za nich modlite. Aj to je znak toho, že vo vás prebýva duch Boží, nezýšná láska, že vám na nich záleží, lebo satán spôsobil to, že im na sebe, on vôbec na svoj spáse vôbec nezáleží. Ďalší od Pany Márie. Moje dieťa vo svete sa začnú dejať čoskoro veľké zmeny, je to čas na plán spásia, aby bol predstavený vo všetkých krajinách v srdciach ľudí. Tak veľa ľudí sa zachuje v pravde, odkiaľ pochádzajú a ako sa musia vykúpiť v očiach Boha. Tak nepripravené sú mnohé Božie deti na tieto veľké udalosti. Je to kvôli láske Boha ku všetkým jeho deťom, že ste takto varovaní. Ignorovať tieto varovné znamenia je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Vysmívajte sa, pochytávajte sa týmto Božím zásohom, ktoré prídu, aby priviedli srdcia ľudí do Božieho srdca, ale potom budete trpieť. Deti, majte sa na pozore po celú túto dobu, Znamenia z neba a zázrak Božieho zásahu sa približujú každým dňom. Myslím si, že ten zázrak bude varovanie. Fatimolog Paul Kramer hovorí, čo sa venuje 30-40 rokov staršieho do mňa týmto apokalyptickým, hlavne fatimským posolstvám, tak hovorí, že v tomto roku na jar príde varovanie. Je to celkom možné. A ak to príde, svet to potrebuje. Všetci to potrebujeme, ak to je Boží zásah. Tak uvidíme, či sa toho tohto roku dožijeme. Modlite sa, aby ste dostali milosť k otvoreniu vašich srdc k veľkému môjho milovaného Syna Ježiša Krista. Všetky cesty sú otvorené, aby pritiahli k deti späť do úkrytu Jeho najsvetejšieho srdca. Vaša milovaná Matka, Matka spási. No a tu na konci sú také posolstvá. Veriaci sa nikdy nesmú cítiť bezpeči s vedomím, že už poznajú celú pravdu. To povedal náš pápež Leo prekvapivo, že my nikto z nás nepozná celú pravdu. To je pekná veta, ľudská veta, inteligentná veta od pápeža prekvapivá. Ale mal by myť očakávať od pápeža niečo, nielen toto, takú ľudskosť, ale čo je tá pravda? Čo sú tie podstatné veci? A nielen len takto to zrelatívizovať, že nikto nepozná pravdu, poďme sa všetci počúvať. To budeme počúvať kade koho? Bezbožného? Si robí posmech z Boha? Čo je úplne mimoň? To zabíjanie času? keď to budeme robiť nemierne. Ešte toto posolstvo, vypočujme si ho, moja vrúcne milovaná dcera, prečo tak mnoho ľudí na celom svete verí, že ich smrteľnosť je neobmedzená? Toľko ľudí je dnes posadnutých snahou o slávu a seba o No tak musíme niekoho slavovať. My sme na to boli stvorení, nie aby sme... Teda boli len sebci, alebo nikoho si nepšinili, alebo bezbožný a nikoho nemali žiadne božstvo. My potrebujeme božstvo, potrebujeme niekoho oslavovať, no ale keď niekto skončí sa slave. no to je pejú bohosť. Čo to je? Ten nezačal ešte zo spiritualitou vôbec. To je satanizmus. Tak veľa tých, ktorí sa snažia a veľké uznania a úspech, sú zbožňovaní tými, ktorí veria, že toto je Sláva, o ktorú sa musia snažiť, ktorá ich uspokojí. Veľmi málo svojho času strávia na to, čo je skutočne dôležité. Oni šliapu po ostatných, aby dostali to, čo chcú, a kvôli ich neukojiteľnej túžbe žiariť v sláve pred svetom. Ich márnivosť je krmená zo sveta zábavy, Médiami ich snaha o seba zdokonaliovanie je schváľovaná. To je to, o čo sa obyčajní ľudia dnes snažia. Oni otvorene obdivujú takéto úsilie a stáva sa to akoby náboženstvo. Oni zbožňujú tých, ktorí dosiahnu takýchto výšok a potom začnú napodobňovať ich životy. To robia mnohí mladí ľudia zvolia sa nejaký idol a toho uctievajú. Ja sa priznám, že som takéto niečo páchal. Keď som bol v uberte na gymnázii, nevenoval som sa bohu viere, no tak som sa venoval basketbalu a sláve a kropilákovi a to bol môj idol. To som obdivoval a viete, prečo som takto zhrešil? Pretože takto hrešia veľmi mnohí mladí ľudia a niektoré v staršom veku sa z toho nedostali a do tohto človek veľmi rýchlo upadne a dobre si to uvedomiť, aby som tých, ktorí takéto hriechy páchajú, ochopil, neodsúdil, pretože ja som bol tiež jeden z nich. No a tak ako oni sú modlári a ja som dnes kresťan, tak aj toho tak to žije, žije vedle vás. Uctievanie, ako tú modlu môžeš pozbudiť, a ja som toto robil, a nie, nie je to správny štýl života. Opustil som ho, vyrastol som z toho. Pochopil som, že je niečo iné, dôležité na uctievanie, nie Michael Jordan, Michael Jackson, alebo nejaký slavný športovec, či spevák, či herec, ani raz oni nevzali do úvahy, že takéto veci sú bez. nemôžu byť bez skutočných dôsledkov. Oni sa nikde neprestali pýtať samých seba. Je toto to, z čoho sa skladá zmysel môjho života? Oni neveria v Boha po väčšine prípadov, pretože keby verili, oni by vedeli, Aké nemilé to je v očiach Boží hľadať obdiv takýmto spôsobom. Keď človek neustále sa snaží o pozornosť, obdiv a je posadnutý obrazom, ktorý vykresluje svetu, oni vôbec nerozumejú tomu, aká to je krátka cesta. To sa časom stratí a oni nájdu samých seba prázdnych bez lásky, ktorú by mohli zdieľať s ostatnými. Podporuje to v ľudí to ten obdiv tých celebrít k falošnému náboženstvu. To som zbadal, že keď robíme hriechy, sa vypráznime a počas zbadáme, že sme smutní. Že nevieme vydržať sami zo so sebou, sme prázdni a potrebujeme čím väčšia je tá prázdnota strašne veľké dávky, peňazí, sexu, porna, zážitkov, ciest hlúpostí, programov, zaplniť prázdnotu. Toto, ak to robí niekto z mojich poslucháčov, tak ho vyzývam, aby to pochopil, že toto na toto sme stvorení neboli. Toto ponúka satán, pohanský svet. Toto nie je kresťanstvo. Kresťanské je na tom, že istú fázu života tak trávime, žijeme a potom pochopíme, že sme hrievní. To je veľmi dôležité, že urobil som nejakú chybu, že to uráža Boha, a prestanem s tým. A ak pochopím ostatných, ktorí takéto niečo robia, budeme ich vyučovať ako učiteľ, učiteľka, katecheta, misionárka, tak to je potom veľmi cenné svedectvo, oni budú počúvať, lebo tak žijú. Oni trávia toľko času milovaním samých seba, že oni nebudú mať miesto pre žiadnu inú lásku. Umiestňujú svoje vlastné potreby pred ostatnými. A potom urobia čokoľvek vrátanie dopúšťania sa činov alebo zločinov, ktoré aj urážajú Boha, aby dosiahli seba oslavovanie. Je to vlastne upozorňovanie nášho pána, ktorý prichádza pred umileným štýlom života, ktorý voláme narcizmus. V 20. storočí bol veľký problém nacizmus a komunizmus. No a 21. máme tu problém s narcizmom a konzumizmom. V tejto generácii bolo povedané mnoho lží o spôsobe, ako žiť svoje životy. Sú povzbudzovaní svetom, ktorý verí, že hmotný zisk, celebrity, kultúra, ambície, ktoré prinesú veľký obdiv, sú tie najdôležitejšie veci, o ktoré sa treba usilovať. Ako málo vedia, ako budú šokovaní, keď zistia, aký boli pomínaň. To som vybadal na jednej, nepoviem, kde to bolo, na jednej pani intelektuálke, kresťanke, ktorá robí dobre veci, bola múdro, začítala mystické knihy, ale vybadal som na nej takúto poškodenú dušu, že ona mala veľmi úspešného manžela. A do toho manžela si bola zamilovaná aj po 30 rokov, či 40, neviem už. No a manžela, tak sa nad, taká bola až chudiatko poškodená. Takáto pícha z nej išla neprirodzená, lebo ona mala strašne významného pána manžela, ktorého si urobila modlu. Aj zo smôžnej rodiny, možno z toho významného pána, ktorý mal nejakú typulnú dôležitosť, veľkú výplatu, veľký honor a ona s ním trávila tie roky života. Pozorej na toto. Nepočul som, že by niektorý z dôstojných pánov vás na to upozornil, milé sestry, čo žijete v manželstve a manželstvo je do času. Aj pozemská rodina je do času. A pravý ženích určite nie je Michael Jackson. 100% určite nie je to Karel Gott, ktorého tam milovali, obrovskú lásku, ako k Bohu mu vysielali, keď mal koncert Karel Gott v Bratislave. Tak jedna zamilovaná fanúšička išla z vypešo Pešo do Bratislavy, koľko je to, 50 kilometrov, koľko za 12 hodín Pešo, obetovala to, aby si ho asi ten Karel Gott po koncerte všimol. No takto chudiatka niektoré. Tie sestry dopadnú. Určite toto nie je správne božstvo. A vymeniť si gota se Žežišom, to je, vedete, To je, to je choré. To ako keby ste vymenili zlaté mínce za nejaké pliežky bezvýznamné, Alebo ligotajúce sa pozlátka nejaké pozlátené vnútri. To nemá veľkú hodnotu. Ľudia, ktorí vedú takéto životy, budú čeliť sklamaniu, keď ich žiadostivosti nebudú uspokojené. Každý čin, aby im priniesol viac radosti skrze seba, posadnutú ambíciu zlyhá v prinesení im vnútorného pokoja. Modlite sa, aby čoskoro ľudia uvedomili, že snaha o slávu a seba oslavovanie uspokojuje iba na krátku dobu. Existuje len jeden cieľ, ktorý by ste sa mali usilovať a to je, aby ste nasledovali učenie pána. Tak na to dáme pozor, my kresťania vám toto pripomeníme. Keď sme aj my takto podobne hrešili, ako sa tu popisuje a mali narcistickú porchy rôzneho druhu, aj skrytého, aj cirkevném HV, to niekedy, môžeme byť aj seriózne ľudia, ale... Ten narcizmus je v nás prítomný, často neuvedomovaný, neolutovaný, nepomenovaný, nekonfrontovaný. No a tragédia je, keď sa niekto dostane na biskupský úrad a vyšší alebo prezidentský, a všetci ho len poslúchajú, všetci ho len adorujú, všetci ho len uctievajú. A keď klame, keď sa pretvaruje, keď je z keď dezorientuje celý národ, alebo celé milión 3 milióny kresťanov na Slovensku a my ho adorujeme, no tak to je poškodené duše, ktoré vôbec neberú vážne Boha. Ani Krista pochabia sa falušno, nejakým falošným odstývaním. V tomto majú protestanti pravdu, že katolíci sú ťažkotonážni modlári, tak vám nejaké tie body spomínam. Tá modla môže byť moje kňažstvo, moje ego môj biskupstvo, a ja neviem, pápež, aj z toho môžeme modlu robiť a klaňať sa tomu chorobne a nerozlišovať medzi svetým pápežom a svetým. Toľko mladých ľudí kladie takú hodnotu, aby vyzerali dobre pred ostatnými. Tlaky na nich, tie tlaky sú veľmi dôležité, hlavne dievčatá podliehajú týmto spoločenským tlakom. Pomôžte im vás, chlapci. Tlaky na nich, aby viedli svoje životy v snahe o rovnaké cieľe, ako tie celebrity, ktoré obtivujú, poškodzujú ich duše. To blokuje realitu toho, čo sa páči Bohu. To blokuje potom aj život v pravde. Iba pravda urobí, aby sa cítili spokojnými a preniesie im pokoj, lásku, radosť a šťastie. Ja som život, ktorý hľadajú. Vo mne nájdu život slávy. Toto je sláva, ktorú musia hľadať. Lebo oni budú žiť život veľkej slávy v novom raji, ak sa obráte ku mne. Toto je jediná sláva, ktorá im preniesie nevyslovnú radosť. Váš Myslím, že to je od Krista, je to rezantné, je to priame prorocké, božie, kráľovské. No a čo naša realita, pán Živý? Tu ti pripomína, teda vaše veličenstvo, e, náš spasiteľ a kráľ, ak by som vám aj tu poslucháčom, ktorí majú vo vás veľkej úcte, e, náš nebeský kráľ. Čo povedala sveta Terezia Avilska? ktorá bola v služba službe, ako reholnica karmelitánska pred 500 rokov v Španielsku. A mala všelijaké mystické zážitky, extázy a razu, ale poriadne bolelo koleno. Aj mňa kedysi to bolelo strašne. Myslil som, že mi nohu odrežu. Ja sme hrávali v ja som sa odplazil a so stredu ihriska na lavičku a príšerne ma koleno polelo a myslel som si, že už nikdy nebudem poriadne chodiť. Sa mi to nejako uzdravilo. A zistil som, ako je to strašne dobré, mám clave kolena. To vás napadne až tedy, keď prežijete peklo v tejto oblasti. Tak tá Teresia povedali pánu Ježišovi toto. Sa stiažovala. Páne Ježišo, ty si môj nebeský ženich, a tie na mňa takto svoju nevestu navštiev už takýmito hroznými bolestiami, bolestiami kolena. Však to je niekedy na nevydržanie. A v ráji neveský ženich znutra nejako odpovedal, je to zaregistrované v jej spisoch, niekde by ste to tam našli, už pár rokov, čo som to čítal. V raji Boží hlas Ježišov povedal, vieš čo no, ja, keď mám nejakú dušu, láske, a teraz sa mi zasvetí ho takto čistím od ho, jej, narcizmu, od ega, od hriešnosti a navštevujem ho aj bolestiev, tak ako Zubár navštevuje svojho klienta vrtačkou a ono to bolí. A Sveta Terézia mu povedala, viete ako, nie je moc pokorne, ale tak zdravo seba vedom, no, tak. ale potom sa niečo do nebeských že máš toľko málo priateľov, na tomto svete, keď toto s nami takto robí. A to je jedno prezredené témstvo od učiteľky cirkvy, že prečo? Všetci sú za kresťanské hodnoty, áno, za kresťanské hodnoty, sú všetci za rodinu, výchovuť detí a manželku a tú spravodlivosť hlavne by bola a správie by boli čestné, transparent, to sú všetci za tieto hodnoty, ale keď im poviete nejaké také, že tento svet končí, je celý hriešny, a príde Ježiš, no tak to jeden z desiatich chce počuť. 9 to nechce počuť, že príde Kristus ako krá. Ani do toho, keby ste o antikristovi, tak to z desiatich budú počúvať. Pretože cítia, že to je pred nám. A ak sa chystá. Takýto sme napodobne, keď chcete o nejakej hlbšej spiritualite mystickej hovoriť a že treba aj trpieť. Trpieť za hriechy iných, ale treba aj vytrvať roky. Jo, jo, jo, jeden z tisíc. Jeden z tisíc o tom chce počuť. A chce to aj nasledovať. 999 sú mladé duše, oni vzduchnú, ujdu preč. A idú tam, kde majú pohoda, pohoda klídek, tabáček. No takýto sme, taká to je realita. Toto je odpozorované praxe. Nechcem nikomu nič vyčítať. Mnoho je povolaných. Povolaní ste všetci krstom aj. Touto reláciou aj Pánom Bohom. Povolaní ste všetci, aby ste a boli kresťania, prišli do neba, ale vyvolaných vám. A na záver ešte mám pár minú. Pozerám, že počúvajte ďalšie prosvod Boha, Otca, Nemusíš sa obávať o moje načasovanie, pretože to bude len podľa mojej svetej vôle. Ves však, že červený drago, o ktorom ti bolo prečasom povedané, teraz nesmelo zdvihol hlavu, ale so smrteľným úmyslom pohodiť kresťanov na celom svete. Chystá sa úder proti kresťanom. Aj to je obrovská chyba, že nás na to Vatikán nevaruje. Spí a chce žiť v Vatičkáne. Tak dlho čakal, teraz sa vrhne dolu a ohňom svojich úst ničí všetko, čo predstavuje úctu ku mne, Bohu najvyššiemu a k môjmu milovanému synovi, Žižovi Kristovi. Európa bude prvým sílom červeného draka a po nej spojené štáty americké. Zavedie sa komunizmu za beda tým, ktorí sa postavia proti vláde červeného draka, Cera moja, uvedomujem si, že nenávne Božie posolstvá, ktoré si dostala, ťa rozrušujú, ale pravda musí byť odhalená. Viera sa obnoví len vďaka proroctvám, ktoré sú zverejňované. To je dôvod, prečo sa teraz dávajú proroctva mojim deťom, aby rozpoznali pravdu môjho učenia. Všetky proroctva dané môjim prorokom, Danielovi a Jánovi, sa budú odkrývať vrstva po vrstve. Podrobnosti budú dané tebe, cera moja, aby si, premohla, aby si pomohla vybudovať zvyšok mojej církvi na zemi. Oni, moje deti, budú potrebovať útechu prostredníctvom mojich posolstiev lásky. Ja ich o tom uistím, spoliehajte sa na mňa, deti svojho milovaného Otca. Ja vám dám milosti, ktoré potrebujete, aby ste porazili. Nepriateľ. Prečo vám to čítam? Nie, aby som vás strašil, ale aby som vám oznámil, že nebo sa na nás pozerá, dohliada na všetko a svoje deti a vernej duši varuje, čo sa ide dejať a podáva lieky, pomocnú ruku, otechu a myslím, že príde aj mimoriadná Božia ochrana, keď tu príde diabolský režim. Ďakujem za pozornosť. S Pánom Bohom.